Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa sallama tasliman Ketira amma ba'd Ikhwanikiram rahman Wa rahimakumullah Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya Kita telah mengambil beberapa Jawazimul Mubarak Hal hal yang dapat menjajamkan Fiil Mubarak Maka berikut ini Pelajaran atau berikut ini akan kita lanjutkan. Jawahat Mubarak yang setelahnya. Kata penulis, Walamul wa du'a Di antara hal yang dapat memjajamkan fiil Mubarak adalah lam yang digunakan untuk perintah. Atau lam yang digunakan untuk doa. Ini satu. Contohnya adalah hadis Nabi SAW. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Kal khairan kul,خيرا او Maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau diam. seharusnya او لياف مود, او لياف مود. saya katakan kepada anda, saya katakan, li taqurud, li Lita Hendaknya engkau duduk. Maka ini dinamakan li lam. Al-Amr dalam perintah. Karena datang dari orang yang lebih mulia atau orang yang lebih tinggi kepada orang yang di bawahnya. Tetapi kalau itu di dalam Al-Quran al-Karim permintaan seorang hamba kepada Allah. Maka disebutkan dengan Lamu Dua tidak dinasamakan Lamu amr Karena seorang hamba tidaklah memerintahkan. Allah Jalla wa'ala. Seperti firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah Zukruh ayat 77. Allah berfirman bahwa di antara penghuni api neraka menyatakan dia kubuie aleihna rakbuk wahai malaikat penjaga api neraka hendaknya rak mau mematikan kami Liakubi. Asalnya, Liakubi adaya. dia kubuie asalnya dia kubuie ada setelah dia menjazam maka dihapus khorf ilahya dari mana yang Allah kita lewati kesimpulannya, kapan anda mendapatkan li pada film horror ada dua kemungkinan yang pertama li yang menampakkan itu dinamakan lam kei atau lamu ya. maka itu menafatkan tetapi kalau diinginkan dengan li tersebut adalah untuk memerintah atau doa maka dia menjajamkan liyasmud berikutnya yang perlu diketahui bahawa apabila sebelum lam amal tersebut li terdapat huruf fa atau waw fa atau wa huruf atas maka li yang tadinya berharokat kasrah menjadi sukun contohnya hadis nabi fal yakul fal yakul fal tajlis wal tajlis ya yes. wa fa sebelum li maka li hadis right. disukun berikutnya kata beliau adalah wala sinahi wa dua diantara la di antara yang dapat menjajamkan fiil mubarak adalah la La' yang digunakan untuk larangan dan doa Larangan apabila dari yang lebih mudah kepada di bawahnya Sedangkan doa apabila dari yang rendah kepada yang lebih tinggi La' di dalam bahasa Arab adalah yang disebut dengan La'nafiah Maka ini di luar pembahasan kita Misalkan ajlisu. Saya tidak duduk Ini bukanlah La' yang dapat menjazamkan Tetapi La' yang dapat menjazamkan adalah La' yang digunakan untuk melarang Atau untuk Berdoa larang na'am untuk melarang. Contohnya adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat an naml ayat 10. La taqaf, asalnya taqafu. Contoh pula di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 104. Allah bersirman, la taqunura'ina. Contoh juga dengan firman Allah, Allah, asalnya, la tu'akhiduna. Setelah dia dimasuki oleh Lam Nahya, La Nahya, maka menjadi Majezum, dan tanda jazamnya adalah Sukun. Ini sudah kita bahas di Babul Arab, tanda-tanda jazam. Sekarang kita sedang membahas, hal-hal yang dapat menjazamkan sil Mubarak. Adapun tanda-tanda jazam, maka sudah lewat pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Berikutnya, bahwa La itu, yang dapat menjazamkan mubarak adalah lak yang digunakan untuk larangan. Saya katakan kepada anak saya. Ya lak, la, la tajelis ya abunai. Anakku jangan kamu duduk. La tajelis, sukun sini. Kalau dua orang, la tajelisah, la tajelisuh, la tajelisi, la tajelisah, la tajelisna. Ya, dia dikatakan majizun dengan lah an-nahiyah. Perlu diketahui dari yang pertama hingga la la'nahiyah. Yang telah kita ambil. Lam, lama, alam, alam, lamul amur. Wa du'a, la' sinahi wa du'a. Ini satu kota. Karena dari 18 yang menjazamkan mubarak ini. Hendaknya kita bagi dua. Supaya lebih mudah dipahami. Kota A dan kota D. Kota A itu hanya menjazamkan satu fi'il mubarak saja. yaitu lam, lama, alam alam ma lamul amr wa du'a wa la sinnahi wa du'a sedangkan kotak B iaitu min atau iaitu in, ma mahma izma ayu mata ayna ayyana anna wahaytuma haytuma kifama hiza itu hanya itu dapat yang kotak B ini dapat menjelaskan dua si'il dua si'il mubarik apabila datang dua si'il setelah Salah satu dari huruf yang ada di kotak B ini maka dua-dua fiil mubaraq tersebut dapat majuzum. Fiil mubaraq yang pertama dinamakan dengan fiil syarat, sedangkan yang kedua dinamakan dengan jawab syarat. Ya. Berikutnya kata beliau wa in dan yang dapat majuzumkan fiil mubaraq adalah in. In contohnya in tu tanjah kalau engkau mengulang ilmu, maka niscaya engkau akan berhasil. In tajtahid tafsahm. Kalau engkau bersungguh-sungguh, maka engkau akan memahami. ilmu jika. Berikutnya yang dapat menjadikan dua si ilmu barai adalah ma ma adalah ma adalah ma koyek. atau sebelum man contohnya ada surah man Allahu jalla wa ala fa man ya'mal mithqala dharatin khairan yara ya dua fi mudhari ini sini majzum yang pertama ya'mal ya yang kedua yara asalnya yarah kemudian majzum dikarenakan man ya yang tanda jazamnya adalah dihapusnya huruf contohnya lagi man yukrim jarahu yuhmad Barang siapa yang memulakan tetangganya, maka dia uh, akan dipuji. Man di sini artinya siapa atau barang siapa. Contohnya, Man yajilis huna abribhu. Barang siapa yang duduk di sini, maka aku akan memukulnya. Di sini dua-duanya, Majizum. Ya, karena Man adalah jazim yang dapat menjazamkan dua tim mubarak. Berikutnya, kata beliau adalah, ma mah dan tuhnya, firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 272 Allah berfirman wa nas'ul min khairin wa fa'ilaikum apa yang apa yang kalian faatkan dari kebaikan melainkan maka akan Allah akan Allah balaskan untuk kalian maka akan Allah balaskan untuk kalian Ya, disini tunjuku asalnya tunjuku na. Hasil molar yang kedua adalah asalnya yuwasa panjang. Tatkala dia menjadi zum, dia dimasuk oleh mak yang dia dikatakan hal khusyuk, maka dia menjadi majuzum dengan tanda-tanda yang telah kita bahas di babul yang Arab. berikutnya adalah ay. Ya ay, contohnya ayat kita minta qorak, minhu kita apa saja yang engkau baca maka engkau akan mengambil faedah darinya. Ayya qanil tas'al yufiduka. Siapa saja dari penuntut ilmu engkau bertanya maka dia akan memberikan jawaban kepadamu. Baik, berikutnya adalah matan kata beliau. Adalah matan. Contohnya matan eh, kitab kita menyatakan mata tadkhul baiti Algoritma. Maka tadukul baik di Kapan engkau memasuki rumahku maka aku akan memukulmu. Syahidnya, maka tadukul, tadukul, sukun, majyum. Yang asalnya tadukul. yang kedua algoritma. Asalnya alribuka. Tetapi karena sudah dimasuki oleh mata maka kedua-duanya Yaitu, tadukul dan algorit algorit menjadi majizum menjadi majizum, majizum majizum dengan tanda jazam yang sudah kita bahas di babul in Arab di dalam sebuah sihir dikatakan anabunu zula wakul la as-tanaya maca abu'il imam maca ka'ir suni baik berikutnya adalah ayyana sama dengan ayat. fa'ayyana ta'jil bin ri'hu tanzil berikutnya adalah ainama. contohnya adalah firman Allah di dalam surat al nahl ayat 76, Allah berfirman, Aynama yuadjihu la ya'ti bukhayr. Kemanapun dia mengarahkannya, maka tidak akan membawakan kebaikan. Syahidnya yuadjihu, asalnya yuadjihuhu. Ya, syahid yang kedua, la ya'ti. Asalnya la ya'ti. Kerenakan ya. sudah dimasukkan oleh Aynama, maka yang tadi yuadjihuhu menjadi yuadjih. Dan ya, tadinya yakti menjadi yakti dikarenakan sudah menjadi majizum dengan tanda jahat yang telah kita ketahui di babul i'arab. Berikutnya, kata beliau adalah e, Anna Adalah Anna I-An Anna Maka contohnya Anna tazhar azhar Ya, bagaimanapun engkau pergi maka aku akan pergi. Kemudian setelahnya kata beliau haitsuma. Hey, haitsuma hey, setan akan saya katakan haitsuma hey, eh tetaplah pada dinik, yukrimkal lah. Yukrimkal lah. Kapan pun bagaimanapun engkau beristiqamah di atas agamamu maka Allah akan memuliakanmu di dalam sebuah syair Haytsa mattaṣaqqum haytsa mattaṣaqqum qaddir lakum kapan engkau beristiqamah maka Allah akan takdirkan keberhasilan untukmu di sisi waktu yang akan mendatang contoh berikutnya ke sama ifaman satam taqataqatan ke sama satun akum bagaimana engkau menjadi maka seperti itulah aku terhadapmu. Sehennya takun akun. Sebelumnya, sebelum dimasukkan oleh kayfama adalah takunu dengan akunu menjadi takun dengan akun majazum dengan tanda jazam yang telah kita ketahui dari babunin arap dikarenakan masuknya kayfama yang terakhir adalah ida. Nah, ida ini khusus pada shiir saja. Kalau dilapati ada ida pada selain shiir, maka dia tidak menjazamkan di antara shiir. Yang ma'ruf di kalangan ahli lahu adalah istighni, istighni ma agda carabduka bilhina Wa iza kusim buka fatafasun Fatagammali Merasa kayalah engkau dengan apa yang Allah berikan Dari kekayaan Apabila menyentamu kemiskinan Maka bersabarlah Ya Dan juga Wa inna ka idma ta'kima anta amirun Bihi talhiman iya hu ta'muru atiyya Kita cukupkan Sampai di sini. Maka dari ini kita telah mengerasakan bab jawa simul mubarik. Bahawa yang menjazamkan simul mubarik terbagi menjadi dua. Kota A dan kota B. Kota A dia hanya menjazamkan satu fiil mubarik saja. yaitu lam, lama, alam, alam, lamul amr, wadu'a, wala sinnahi, wadu'a. Yang kedua adalah kota B. Kota B ini dia dapat menjazamkan dua fiil mubarik. Yang pertama dinamakan dengan fi'l-syaruh. Dan yang kedua dinamakan dengan Jawabul Syarat. Apa sahaja, yaitu in ma mama izma ayu mata aina ayana ama hayuma hayuma. Izal di syair khasah. وَبِاللَّهِ تَسْلِمُ الْعِدَادُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَعَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ تَلَّمَ وَأَخِرُ الْعَوَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ